Kështë të ndëruar, esalamu es alaikum dhe mirë se takojmë i në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Edhe sonë të bashkë me hoxën Alaudin Abazi, do të përgjigjemi pyetjeve që i keni dërguar për mes mesajëve dhe adresës sonë elektronike pyetje eqsiviskasa.com. Pozë, esalamu es alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se gjithë hodë shikua si parë, në faktë shikua se nashkruan dhe pyetë, dhëtë, kur të jeshë musafirë, a bënd të marrë abdes pa e hecë shamin dhe qërapet. Po ashtu, namaz në sabat, a bënd të falim pak para drekës. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, Allah në larsuar e lavdrojmë, i qëmë salavat e salam e pegamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, familjes shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojmë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë në lidhje me këtë pyetje mendoj se si janë dy apo tre çështje që duhet të trajtohen. E para është në lidhje me femra e cila është e mbuluar, do thotë e ka shamin në kokë, ai lejohet do thotë që gjatë marrjes së abdesit para se mos më heq fare shamin dhe mi mi vën mes do thot kokës apo shamis në vend të kokës. Kjo çështje do thot është trajtuar dhe është thelluar nga fukahat dietare të Islam. Juristët islamnë përgjithësi do themi se në parim neve e dimë që ajeti citati kuranor urdhëron që gjatë marrjes së abdesit thot Allahu xhala wa alaa wamsahu bi ruusikum që nëmë kuptan që kur të mërë një abdes, dhe thotë, jepni mes kokave tuaja, po thotë Allahu Gjelala. Po a ka mundësi, dhe thotë, nëse njëriju, dhe thotë, e ka të mbuluar kokën me i dhanë mes, dhe thotë, shamis, apo kapuqit, e, kështu me radhë, është te debatit e kë ulemat në përgjësi, dhe themi se... Shumica e djetarve islam, e kam fjallin dhe thot nga medhebet, si kurse Hanefit, Malikit dhe një pjesë e Shafive, janë të mendimit se nuk është e drejt kjo, përshkakun se ajeti kuranor është shumë i drejt për drejt. Disa kanë thanë që lejo hëtë nëse personi e ka dhe thot të e në kok kapuçin mund të theme apo imamën siç ka qenë kodë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nëse një një pjesë të kokës e ka të mbuluar me atë me imamë dhe një pjesë do thotë i duket athër i lejohet me i dhan mes edhe imamës edhe edhe flokve që duken dhe kjo është e mjaftueshme por vetëm imamës kanë thënë se nuk lejohet sidoqoftë Një grup tjetër i dietarëve janë të mendimit se kjo është e lejuar dhe bazohen në disa hadithe të sakta, ndërto është një hadith që e shënon Imam Buhariun në koleksionin e ti dhe dietar të tjer, do të them hadithin e tjer se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatmarjes e abdesit kur ka ardhur deri te pozita me dhën mes thot, të thot kokës, e ka pas imamën të vend do thot në kokë, ka qenë një lloj mund të themi turbani apo një lloj kapele e që është mbajtn kënone në, në kohrat e atëhershme, edhe nuk e ka hequr fare dhe i ka dhënë mes asaj. Dhe kjo nuk e kupton fare mirë se kjo ë është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe në kët. Por a është e njëjtë edhe në në çështjen e shamisë grave apo jo? Themi se ka prej ulemave që kanë bë analozi do thot me kët e kanë thënë përderisa gruaja e ka shamin dhe e ka të vendosur të forcuar mirë për çafe e kështu me radhë dhe e ka vështirë të heqet, atër edhe nëse kofizohet dhe i jep mes, dhe thot, e, e, shamis në vend të kokës, kanë thënë se është emjaftushme, e, dhe jetë bazu edhe në disa veprime që transmitohet në, në citate të sakta se umu seleme, një grua, pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, ka vepruar në këtë formë, dhe thot, kur ka marrë avdes, i ka dhe mes, dhe thot, mbulojës që e ka pas, dhe thot, në kokën e saj. Pra ndaj, duke mos u futë në elaborime, me themi se e sakta është që nëse femra është në pozita, po sa që është në pozita, në të cilën e përmen është në, në praninë e meshkujve të huaj, apo nuk ka mundësi me e zbulu kokën, e kështu me radë, si kurse që jenë do thotë vendet publike, e kështu me radë, nëse gjatëmarës e abdes gruaj e, e ka shamin e vend në bikokë, mjaftën, dhe thot, mjëdon, dhe thot, mes shamis dhe nuk ka nevoj, madje nuk ka nevoj asë veshve nëse ato jënë të mbuluar a me shami, për arsuje se ka citatet të, të qarta se, dhe thot, veshët jenë pjes e kokës, kështu që të mjaftohë është, dhe thot, gjatë dhenjës mes, dhe thot, të shamis, që të mjaftohë është vetëm edhe mos mjëdon, mes edhe veshve është të mjaftuar. Mirë po nëse është në rrëthanat lira, Në shtepi apo gjetio pa. që ka mundësi me heç shaminë dhe kjo nuk është erën për të, atërë nëse vepranë kështu është më mirë. Kjo është dhe do të thëtë qështja e parë, qështja e dytë... Falja e namazit të sabaut pak para se të hynë koha e drejkës. Po në lidhje me nëse njëri u është ullëtar, mdukët se po përmendë dhe thë gjatë ullëtimit. Jo, nuk është që është ullëtimit, është vetëm së siloj e... mentalitetit e kënesën jo, në së të i, kësa valë në njërëz e falim pak pa. para së të i koha namazë të drejkës. Zotë i madrëshë në Kurani në famlarë të regonë se vërtet kohët e namazeve janë do të thotë obligative në kohë të caktuar, jo do të thotë kur dëshirojmë ne të i falim ato. Prandaj secila kohë do të thotë e ka përcaktuar me citatet drejt për drejta edhe praktiken nga Ana Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se kur fillon koha e faljes namazit të sabahut dhe kur përfundon pastaj e drekës, pastaj e kinisë e kështu me radhë. Prandaj namazi i sabahut duhet të falet para lindjes së diellit, kur fillon do të thotë me dal Agimi deri në, në lindje të djelit dhe kur të lindjele atërë është kry koha e sabat edhe njeriu thellëmisht nuk guxon në asnjë formë me leju me kalu do thotë jo ko pa e fal namazin. Mir po nëse për ndonjë rrethan harron ose e ka vendosur do thotë orën me me me rre dhe nuk e dëgjon e kështu më radh dhe zgjohet vonë, atëherë e fal namazin në atë moment që e, është zgjuar më radës dhe e fal namazin pavarësisht a është më një herë do thotë mas lindjes së diellit apo pak para para namazit drekës, ku ku do qoft, menjëher, të qoftë më një herë duhet ta fal ajo çelimërshta ta lej do thotë se ajo të ajo ku të vënohet. Pra kjo është në lidhje me me këtë problematikë. Po kjo është e sa i përket marrjes së abdesit mbi shamin dhe kofsën e sabaut, po si son gram puna me mestet mbi çorape. Po. Çështja e mest dhënjes mes apo e, në qërapë, në vend të pasrimit të këmve, edhe kjo është të monë një qështje shumë e njohur të fukahatë dhe edhe në popolatë në përgjësi, me gjithë se tekne është më shumë e njohur që njëri ujë cili deshirën, po sashtë në kote dimrit, deshirën me marë abdeset dhe i do këtë e vrështirë apo ftohtë të merë abdes pasaj të i pastrojë këmbët i mjaftë do mëhon përdorin do thotë veshjen atyre mbathjeve që jenë do thotë nga lëkura që zakonishë quhen edhe në populat meste dhe në ven që të i pastrojë këmbët ju jep mes atyre, atyre mesteve a i zavendëson a i zavendëson këto meste edhe qërapet të së latë i bëjmë i mbajmë ne në përgjës i, posa që gjatë kohë së dimirit themi se oshtem ë debatin mëstë fu ka have në Përgjësi për arsyesë se disa prej ulemave kanë kuşzuqë ato mbathje të cilat dëshirojmë të shfrytëzojmë për më i dha mes pa pastruar këmbët kanë kuşzuqë që duhet të jenë do thotë lkurës Disa ulema kanë qenë kanë thënë se nuk është kusht të jenë lkurës, mjafton të jetë lkurës vetëm ajo pjesa poshtme e këmbv. Disa të tjerë kanë thënë fare nuk është me rëndësi me çën lkurës, por nëse ë veshja apo mbathja është e trash nga leshi apo lloji do thotë materialeve që janë i thuat në gjuhën arabe safiq do thotë të trasha dhe mbahen në atë formë, atëre kanë thënë këto lejohet. Kurse disa prej ulemave jenë pak me liberal në këtë dhe thonë që nëse njëri, njërzit, musliman në bajnë mbathjet e ndryshme qofte edhe qarapa pak me të hola, si kurse jenë këto qarapet termo apo qarapet e ndryshme, të slatë mbahen dhe thotë për të mbajtur këmbën zetë kan than se lejohet edhe atyre të japim mes për arsyesë se nuk ka ndonjë citat të qartë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të kushtojmë që të kushtozojmë që ato të jenë kurrës apo edhe të lëshit e kështu me radh, përderisa janë mbathje që mbahen për këmbë dhe është për qëllim që t'i mbajmë do të thotë këmbët të nxehta pas asaj që ka vde të dimrit, atëherë edhe nëse i përdorum këto përmesë duke mos i zbathur këmbët kan than se lejohet. Dhe Zoti dhe mësmiri në nënkuptohet se kjoj mendim është më i, më i qëndrueshëm për faktin se për dirësa nuk kemi ndo një, një argument të fort dhe të qartë që do të kushtëzën të diçkan nga ato kushtët që i kanë vendosur disa ulema, atëre drejta është që të të të anoim ka çndrimi se këto gjëra do thot duhet lihen do thot në në praktikën dhe përditshmërinë si i praktikojnë njerëzit eu jo të konkurzojm atyre të mbajnë do thot disa veshje të posaçme apo mbathje të posaçme për të shfrytzuar kët lehtësim nga ana e Allahut të Madhëshëm. Prandaj shkurt them se edhe pse poshasis në medhhebin Hanefi janë pak më rigoroz në këtë çështje dhe elaborimet e tyre janë shumë të qarta në për librat e tyre të ndryshme që konsiderojnë referencë në medhhebin Hanefi megjithatë përderisa thash edhe pak më herë nuk kemi ndonjë citat të qartë nga Kurani apo hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që do të kushtzonte që ato të jenë kurrës apo të jenë shumë të rrasha atëra edhe nëse lejojm dhe themi se lejon edhe nëse janë pak më tola sikurse këto çorapa termo apo zakonisht i mbajm çorapa të gjatë dimrit nuk do nuk do të ishte do thotë e çëndrim që ndoshta dikush do, do të lehtsus, qëndrim, do të nuk kuptonte shumë lehtësus apo çëndrim do thotë se a nën ka një shpërfilje e dispozitave asesi për arsye se Islami në vetvete është e lehtë dhe duhet tu Të, të mos anujm ka gjërat dhe thot e vështira, gjërat vështërsuese dhe thot për njerëzit, për derësa nuk kemi argumente të qarta për to, zote edhe më smirë. Po, për tjera dhështë të, të vëlajm ka dëshirë të blej një vetur në përmjet lezingut. Kompania veturave i ka thënë që kamata është 0%. Jullutëm në thoni disa fjallë pasi ne jetojmë në përëndim dhe balafasohem i shpesh me situata të tila. Po, shilblerja me lezingë që është një shilblerje e njohur, po sa shilinkohën bashkohore dhe aplikojnë bankat konvencial, konvenciale në tërbotën, edhe te knedë dhe thot është e njohur, disa banka aplikojnë, dhe është një lojk transakcioni apo marveshje trektare e, e cila në nënkupton, edhe një form e shilblerjes me këste, po që e ka, do thot, edhe atë aspektin që nënkupton edhe është një loj kombinimi në mes të shqit bleres me këste dhe qiradhenjes. Do thot, to dy e, marveshje i kanë bënë një marveshje, do thot, e, kur shqitësi edhe blereshje i bënë marveshje trektare, e, nënkupton edhe e, një formë, në fillimisht do thot, është marveshje qiradhenje që, shihzi si er jap në, në qira makinën e blersit për një kohë caktuar 4 vite, 5 vite apo 10 vite, që ai i pagun atë, pagun atë e, qira qiran do të thotë çdo muaj në formë të kësteve dhe kur arrihet një shumë shumë e caktuar atyre kësteve, atëherë ky do të thotë blers bëhet pronari i asaj makine. Do thotë është një formë e qiradhënjes që përfundon do të thotë me me blerje. E, kjo form është e njohur tani në kohën bashkëkohore mirë po mënyra se si aplikohet nga ana e bankave konvencionale konvencionale në përgjithësi është një metodologji e cila ka shumë paqartësi për arsyesë se neve duhet të takim para syrë se bankat nuk nuk janë në në në asnjë vend do thot nuk janë do thot kompani tregtare që shësin edhe blejnë do thot gjëra nuk ka as kompani apo firma ndërmorie prodhimitari që prodhojnë diçka apo shësin po faktikisht pozita e tyre në në në transaksione tregtare janë kanë rolin e ndërmjetësuesit në mes të drektorëve apo prodhuesve dhe në mes të klientëve të të cilët dëshirojnë të blejnë gjëra banka ndërhyjnë si ndërmjetësues që në një me një palë do thotë ka marrëveshje që ë sigurisht që mund të jetë do thot me ndonjë kompani automjete që ka marrëveshje që ai ai blers i cili vjen do thot tek ju dhe dëshiron me blen ndonjë makinë me metodologjinë e leasingut që banka të ndërhyj me kët pron, me pronarin e makinës që i ja paguaj do thot atë shumë që mund të jetë themi kushtimisht 10000 euro, pastaj bën marrëveshje me me blersin e, e asaj makine marrëveshje për 12000 euro që at shumë ta paguij do thot në formë të kësteve. Dhe kjo formë do thot e marrveshjes është një lloj i ndërmjetësimit që në formë klasike ë metodologjia është që nëse një njeri dëshiron të blejë një makinë, shkon te një njeri i pasur ai do thot më blej kët makinë apo më jep para huar për ta bler kët makinë 10000 € u anti kthej do thot me këste për 12000. Dhe ai pronare apo aj i pasurit të ndërgjyt tja bëj, bëj pagesen në emrin e blersit atë shumë dhe pastaj kjo të imbetet borë që ati mja pagu do thot atë shumë prej që është do thot një shumë ma e madhe se sa që ka marë. Dhe kjo në vetë vete është kamat. Pra ndaj edhe pse e, në këto reklamat të këtyre bankave po sa që paralajmrojnë se është 0% kamat, në fakt ajo nuk është ashtu, nuk është e sakë që... Në, që që behet do thot me kamatë 0% për arsyesë se njëve duhet ta kemi parasysh se bankat fitimi i tyre prej fillimit deri në fund do thot ndërtohet me logjikën e kamatës për arsyesë se thash pak me herë banka nuk prodhon, nuk shet mallra, por ndërmjetëson dhe ato ndërmjetësinë me ka përfitime kamatare. Dhe kjo është fitimi i bankës. Faktikisht me këtë logjikë ndërtohet edhe është e ndërtuar tërë idea dhe mënyra e funksionimit të bankave dhe në asnjë formë tjetër nuk ka mundësi të funksionojë. Prandaj themi se mënyra se si aplikojnë bankat ndërkohëra do thotë tradicionale në bot, e, këtë metodë do thotë të shërbierjes leasing është do thotë një metodë që është ndaluar sipas par, si sipas parimeve islame, edhe pse ata deklarojnë se nuk ka do thotë ka. përqindje kamatare, për arsye se ajo e, operacioni transaksioni do thotë mënyra se si bëhet metodologjia marrveshjet e ndërsjellta ndmes të bankës dhe tregtarit apo firmës e kjera, pastaj në anën tjetër në mes të bankës dhe klientit, blerësit të makines, jonë marveshje që kanë shumë uh, uh, te i kalime që shpinë do thotë në kamatë. Pra ndaj, kjo është endaluarë është një metod e re e lizingu që e praktikojnë disa institucione financiare islame dhe banka islame në botë, po sashtë në botën arabe, që e bëjnë këtë marveshjet të shqidlirës e makinavë në këtë formë, duke i te i kalu, dhe thot, këto thot, ndalesa shëriatike të përfitimit kamatarë, të cilat të këne fatkesisht, dhe thot, bankat nuk i aplikojnë, pra ndaj edhe nuk është e mundur do thotë që që të të bëhet do thotë blerja në këtë formë do thotë të, të kësaj marrveshje për arsye se edhe nuk është e aplikueshme dhe nuk nuk ka mbështetje ligjore e, nga ana e bankave që realizojnë atë formë operacionin. Prandaj shkurthemi se mënyra se si bëjnë do thotë leasingut bankat të tradicionale në botë është mënyrë do thotë që bënte ikalime edhe që që nënkuptojnë do thotë përfitime kamatare edhe pse ato deklarohen se kanë 0% kamatë, zote edhe mësë mirë. Po, kalem të ekpjët jaradhës, dhe të jam një materë muslimane në shtëpit të burit, vjehra kujdesit për djalën e migës së burit. Ajë qëndronë në shtëpin tonë dhe është me aftësi të kufizuar atë, psicike dhe fizike. A është e lejuar të qëndroj pasha mi për ati personi? Filimish, dhe thot kjo është dhe thot një lajmë që vërtet në abënd, dhe thot të lutemi edhe pse ndoshta një një person i cili nuk është do thotë nga gjaku aq i afërt, mirëpo me gjithatë kujdeset për atë për atë djalë dhe për atë burr i cili do thotë është me këto aftësitë kufizuara dhe vërtet un e pergjoi do thotë këtë grua dhe lutë Allahun e Madhrishtun e shpërblye për mundin dhe sakrificën për arsyesë neve sot fatkeqësisht kemi nëna që do thotë shqetçohen edhe përtojnë dhe thotë më kujdes për fmit e tyre që jenë dhe thotë me këto aftësi, e tash kjo shembol, vërtet është një shembol për të u lafdruar dhe përgëzuar dhe thotë këtë kët grua. Pasaj themi në lidhje me dispozitën se a i lejohet në një grua e muslimane e cila është me shami të, të ecë apo të qëndroj e zbuluar para këti person, e themi se nëse kjo person ka arritur moshën madhore dhe faktikisht edhe pse ndoshta aftësia e tij psiqike nuk është shumë e zhvilluar mirë, por ka mundësi i dalloj të thotë fëmran prej maskull dhe ka këtë ngjendjen dhe është do thotë moshën e, e pjekuris atëre nuk lejohet në asnjë formë që gruaja e mbulluar të të çëndrojë do thotë pashami para para këtij personi edhe pse do thotë kjo është ky person do thotë është në atë gjendje zot e di më së miri Një pjetë të tjetër, thot, e ka të lejuar vajzat të martot pa leje në prindëve në qoftë se ata nuk janë të pajtimit? Neve duhet të kemë parasysh se e, e, pajtimi i prindit të vajzës, respektivisht përzesit të vajzës në një akt martesor, do thot, në aktin e kururzimit, është do thot, shumë thelbësor. Edhepse ka një grupë e ulemave, posashirës do thot, djetarëte me dhe hipit hanefi, që e, ata theksojnë se nëse një femër është, do të thot, e vedishme, është e pjekur, është në mush, do të thot, bajegi, do të thot, e, e, të madhe dhe faktikisht konsiderot, do të thot, si një mosh, do të thot, e, apo një personi cili ka karakterin e vet e kështu më radhë, kanë thonë që në këtore, thana, ka mund si kjo, kjo femër apo kjo vajzë të martoj vetën e ti, me një fjal, do të thot, mos tjetë për, mos të mirët parasysh edhe pëlqimi apo pajtimi i prindit. E sakta është saktar se nuk është i qendrëshëm për arsye se ata kanë bërë do thot analogji apo kias i themi ne me gruan apo me vajzën e cila është do thot e mençur ose e pjekur edhe ajo ka mundësinë se posëdon një shumë pasurisë ka mundësi me shit me ble me u marr të atë me punë kësaj natyre edhe pa pëlqimin e përgjensit apo prindit të vajzës përderisa ajo do thot është e aftë në këtë kan thonë se ka të drejtë mi ba këto gjëra atëre atëre duhet ket të drejtë edhe edhe ta martoj veten, ë për arsyes se kjo është e njëjtë e para me dytën. Megjithatë në çështjen e martesës, ndoshta e, ka të bëjë shumë edhe aspekti emocional, do thotë, te vajza shikohen, do thotë, ndoshta vajzat i paraprin shumë më shumë do thotë ato aspekti i animit dhe gjërat e kësaj natyre se sa do thot ta ta shikoj ai për veten e tij se a është mirë do thotë që të martohet me filan personin e kështu me radh, prandaj këtu ndërhynd do thot çështja e e marrëse pëlqimit të prindërve dhe kjo është e aplikueshme edhe tek ne fatmirësisht do thot në përgjithësi, prandaj i themi se kësaj vajzë edhe në përgjithësi vajza vetë tek ne që kur dëshirojnë do thotë të martohen apo vjeq koha apo dikush i lyp ato vajza për të martuar mos tash përfillin do thotë pëlqimin dhe mos ku vendojnë mos ta shpërfillin do thot ku vendimin me prindrit e tyre për arsyesë se neve duhet ta, ta kemi parasysh nëse një person nëse ekziston dikush për një për dikën do thot që ë, është në gjendje të sakrifikojë edhe ndoshta edhe veten e tij vetëm për ta parë atë të lumtur atër këy është prindi për vajzën dhe prindi për djalin prandaj e në asnjë formë nuk nuk do duhej të shpërfillet pëlqimi, dakordimi ku vendimi do thot me prindërit që ata gjithashtu të marr mendimin dhe dhe do thot çasjen të së bëjn ata prindrit në lidhje me me personin që dëshirojnë me zgjedh, do thot kjo vajzë për burr, për arsye se si shtash pak më herët, vajza ka mundësi të shikoj shumë afer, shikoj vetëm aspektin e dukjes, të tërhiqet dhe dhe dhe nga moshullë, dhe mos të shikoj aspektet tjera që prindrë gjithse si i shikojnë, për arsye se nuk fokusohen vetëm nga aspekti emocional i animit, prandaj edhe kjo, kjo lidhje, apo kjo kombinim në mes të animit e vajzës dhe dhe gjërave dhe aspekteve të cilat ndoshta i analizojmë prindërit më shumë, edhe nëse këto dyja do thot të thotë bashkohen, atëre vërtet për zgjedhën do të jetë shumë më e drejtë se sa vajza do të thotë veproj vetëm me me me me të drejtën e tij apo me me pëlqimin, me zgjedhjen e saj, sesa do të thotë të të i kthehet do të thotë pëlqimit të prindërve. Po në rastet kur familja nuk e japim vajzën tek një familie tjetër fetare pikërash paraqesur. Nëse është fes. aspekti i fesë, uh, un them se edhe në duke i pas paraqesur rrethanat e, e kohës ton, uh, kur shumë familje fatkesish se neve ballafaqohemi vazhdimisht me këtë problematik, kur shohim se shumë familje fatkesish uh, kan doshta paradoksime ndaj islamit ndaj personave të cilët praktikojnë islamin sikurse i shohin ata si njerëz ekstremista, si njerëz do thot shumë shumë të kufizum apo shumë ë do vënë paradoksime të ndryshme të cilat janë rezultat i media, vë, rezultat asaj që ata lejojnë dëgjojnë do thot në lidhje me islamin dhe muslimanët në përgjithësi. Atëherë, duke pas parasysh këtë rrethant të prindërvë dhe kur ky që prend ka dëgju do thotë to gjëra të kia qarshi islamit dhe, dhe muslimanëve praktikus dhe vjen një i till do thotë më ka kërkuaj vajzën atë nga aspekti logjik është shumë normale ai më refuzoi për arsye se Si do tjetë në gjenje, mjë adhanë do thëtë vajzen e ti një personu i cili dëgjën për të shumë, shumë para gjykime dhe shumë gjera që e, qarqet e ndryshme i promovojnë për mediat. Pra ndaj, themë se në këto rëthana do të punohet shumë me këta prind, mos shkohet me njëherë nga aspekti i kësaj kërkeset dhe qëlimi që ka kjoj djallë që dëshëron me marrë këtë vajzë apo vajzat që do në më martu me këtë djallë, por do të punohet me këtë familje, të të trajtohet në mënyrë të mirë do thotë ajo problematik, pastaj të mundohem me anë të, të mënyrave të ndryshme qoftë me njoftësit të cilët të mund të ketë kë pyrin do thotë me me njerëz të ndryshëm që ata të ndikojnë te ky dhe të qartësojnë do thotë se këto gjëra të isla ndoshta ai i dëjan nëpërmjet a vende të ndryshme jo do thotë parajykime dhe nuk janë të sakta dhe me kalimin e kohës kjo mund të tejkalojë dhe në asnjë formë ka llo, do thot më një herë se baba do thot nuk nuk falet ose nuk din të falet apo është kundër islamit, edhe më ia morë do thot vajzën me zor dhe ky hap nuk është i drejtë dhe duhet do thot edhe ato ata djem edhe ato vajza të kenë kujdes në qasjen e tyre ndaj prindërave për arsyese ë ë duhet që i hen para syve rrethanat e, e, e kohës sonë dhe ndikimi i tyre duhet duhet të jetë pozitiv në çdo aspekt e jo vetëm atëherë kur atyre u konvenon një gjë që të shperfilin dhe të dëshmojnë do thot mos respekt nda i prindrëve të tyre, vetëm pëse ata jën në një të vërtet si pas tyre dhe prindrëve të tyre jënë në një të pavërtet dhe kjo tjetë do thot vetëm një qasja e cila ndoshta edhe ma shumë e largonë do thot këtë gat hendek i cili është krijuar ndoshta në mes të atyre njerëzve që kanë paraqytimin gjykime ndaj islamit dhe atyre njerëzve që dëshirojnë të zgjedhin do thotë si jetë e tyre praktikën islame zotë e muslimin. Po kalojmë sërish tek një pyetje se si ka të bëjë me abdesin, thotë që tre vite jam operuar në zor të trash dhe kam shumë problem me gazra. Sa po marr abdes duke u falmë trishet në mm. një herë abdesi dhe ja filloj prap namazit. A më pranohet namazi sepse nuk di si të vetrej. Po persona tektilde se kanë problem me bajtjen e abdesit në abdesit në gjuhën terminologjinë e fiku quhen ashabul a'zar apo sahibu uzr te na chuon domohihet edhe sahibi uzr edhe në gjuhën e popull popullit që në përkthim janë persona të arsyezuar apo persona të cilët kanë arsye dhe e, rëthana e tyre është që nëse nuk ka mundësi në asë një formë me mbajtë abdesin, si kurësë që është dhe të shembol i konkret, këta persona, dispozita e tyre është që me hyrje në një kohët e namazit, marrin abdes, për shembol nëse kathir e zani i namazit të drejkës, ata marrin abdes, e, dhe të ashtu siqmirat abdesi, pastaj rin ajendja edhe nëse ndodë të thotë prishja e abdestit për shkak të smundjes sikurse që mund të jetë të thotë mos arritja e mbajtjes e gazrave apo urinës e kështu me radh, ai megjithatë konsideron se ka abdest deri në ezanin e kohës arshme që është të thotë namazi i kindis. Dhe deri në atë kohë ai një jo herë i prishet, më radhes, jo di sa herë, saherçe të prishet një herë më radhes, e fal namazin, lexon Kur'an, do thotë i bën të gjitha veprimet dhe ai Aparta në konsiderohet se e ka prishur abdesin deri sa thirr ezaniku të arshme dhe në ezaniku të arshme prap me abdes edhe kështu do thotë në çdo kohë namazin merr abdes dhe nuk ka nevojë me ripërsërit abdesin brenda një kohe të namazit disa herë për shkak të thot aty problemi zotëti mësimi ose para të vazhdojmë pyetje të tjera fillimisht do të bëjmë një skuputje të shkurtër shikues të ndëror të çndrani me ne kthehemi pas pak Të nderoj rishikues, u rikthyum në studio për të vazhduar me pyetjet që kanë arritur në redaksin tonë. Poznie rishikues nga Elbasani na shkruan dhe thotë: "A është më mirë për një musliman të jetojë në vendin e vet apo në një vend evropian në të cilin ka edhe xhami, siguri mjekësit avancuar dhe kushte të mira ekonomike, kur dihet se vendi ynë është i dobët ekonomikisht, ka ndotje dhe shumica e njerëzve janë paraqykues." E kur kësaj ashtojmë edhe të ardhme e familjes dhe fëmijive, kjo me të vërtet është shumë shqetsuese. Qëfar duhet të dhe projmë në këtë rast? Vërtet përzjedhja një vendi për të jetuar nuk është do thot një përzjedhe që do duhe individi të abej vetëm në bazë të rëthanu se si është situata tani, por duhet të shikohet edhe që është ja e të ardhme se fëmijive, Po jo vetëm nga aspekti ekonomik, po edhe nga, ndoshta mund tjetë të thot një rëthan që do të duhet të shikohet të thot aspekti ekonomik, por gjithës e si duhet shikohet edhe aspekti i, i identitetit të atyre fmive dhe, dhe përzjevët që ata do të bëjnë tash vërtet, do thot, në kohën ton, si që thuhet, bota është bërë një, një katun i vetëm, përshkakt, do thot, globalizmit dhe mundësive, do thot, të, të ullëtimit, pastaj, e, do thot, mediat dhe interneti, e, mundësia komunikimit, kanë shkaktu, do thot, që shumë gjera që nështë atë kaluarën, kanë qenë shumë të lartë, të atë jenë shumë afer tani. Me gjitha te, e, unë them që njeri u të përgjeth, do thot, të jetoj, në sajeriu do thotë shkon në një vend të huaj apo në perëndim me qëllim të fitimit të për shkak të pamundësisë këtu dhe qëllimi i tij është për një kohë të caktuar kjo është domosdoshmë një çështje që mund të jetë për zgjidhje do thotë e personit mirë po që një musliman i cili dëshiron më qenë më afër Allahut domadhyrshëm të përzihet do thotë në një vend të huaj në cilën do thotë Islami është nuk është fare do thot eksistues apo ekzistent por vetëm në, në disa në disa qendra apo në disa xhami shumë të vogla në në në branda një qyteti dhe fëmitë e atij personi në të ardhmen nuk do të kanë mundësi të dëgjojnë për islamin, të mësojnë dhe të adaptohen me islamin në vetëm se në formë shumë të kofizuar, atër e unë nuk mendej që është e drejt që një musliman të zgjith, dhe thot, të jetoj përjetësisht, dhe thot, një vend të këtil, edhe të lej anash, dhe thot, vendet tona, apo vendin e ti, një vend ku ajë se pari emësën gjuhën e nënës, pas taj emësën, dhe thot, traditat, emësën, dhe thot, kulturën, fenën, dhe thot, edhe pëse ndoshta nuk mund tjetë i kyqur në form të drejt për drejt, po i mjafton do thot nëse del në rrug të adegjej e zanin e kështu me radhë, dhe rëthanat e bënë që aj në një form apo tjetër tjetë më afer mundësis dhe prirjes për të zgjedhur, do thot islamin, se sa të jetë, do thot në një vend të huaj, ku ndoshta aj ky do arri të arritë ndikoj, mirë po ne vedim që kultura e atjeshme ndikon që, afmit që në moshë të hershme të tregon një lloj pavarësie dhe një lloj largimi ndoshta edhe nga prindërit e tyre dhe familjet në përgjithësi, edhe një lloj dëshire që të adaptojnë apo të të pasojnë do të thotë traditat e atyre vendeve dhe kjo ndikon edhe të të dëshmojnë ndoshta në të ardhmen edhe një formë të largimit dhe një ndjenje të kësaj ore se i takojnë do thot një një feje të caktuar sigurisht ose që është feja islame apo edhe identiteti kombëtar për shkak të asaj që e, dëgjojnë ndoshta edhe servogën aty nga nga çarçje të ndryshme dhe dëgjojnë kritikat, çortimet, paragjykimet, akuzat që i bëhen do thot muslimanëve në përgjithësi dhe kjo të shkaktoi që aj në vend të jetë do thot në rrugën e hajrit të, të merr do thot rrugën e gabuarshme prandaj unë them që në asë një formë nuk do të ishte e drejt që një musliman i cili i deshiron me qenë më afer Allahotë më adrëshëm, të përgjep, të jetojnë ndo një vend dhe thotë të huaj përjetësisht, duke, duke pretendu se edhe pasarësit e ti, jo fmit, po fmit e fi, fmive e kështu më radhë që të lejoj dhe thotë të, të, të asimilohënë për ato vende, me këtë pretendim të shkojnë në këto vende, kjo nuk mendoj se ka bëhë, do thot, një përzjedhje të drejtë dhe me këtë unë mendoj se aji është më katarë dhe, dhe do thë arri, do thot, në hidrimi Allah, do madrishëm për këtë përzjedhje. Po nga përja shikuasi të kuptojmë se shikuasi e konsideronë më rëzikë cëndrimi në vendin e ti për shkak se njerëzit janë shumë para gjikua së nda islami. Kjo përështë kjo... Qofsi, mund t'jë të thotë në disa aspekte e saktë. Për arsyesë së vërtet, do thotë forma e, e kulturës e njerëzve atje mund t'jë të thotë që shumë normale ti duket pse dikush veshët apo mban mjekër e kështu me radhë. Po me gjitha të e nëse shikojmë do thot nga aspekti pak më gjatë, do thot të fmit e këti fmi. personi, pasaj një, pa të e kështu më radhë, atër e nuk mund të, të, të konkludojmë se është më hajrë për ata fmi, të qëndrojnë për ata vene, të edukohën, të rritën, e kështu më radhë, por arsyet se është mundësia është shumë minimale që ata të vazhdojnë në rrugën të cilën do thotë e ka përzgjedhur do thotë babai i tyre. Ne vekim një shembull konkret që ndoshta këtu kur kanë qenë, nuk kanë qenë fare muslimanë kur kanë shkuar atje do thotë kanë bërë këtë përzgjedhje, mirë po nëse e bëjmë do thotë disa krahasime atëre evrim që qëndrimi i tyre apo përzgjedhat që jetohat në këto vende përjetësisht është më e drejtë dhe më afër do thot suksesit në lidhje me praktikën e islamit islamit sesa në për ato vende kjo është shumë e qartë dhe nuk nuk ka nevojë edhe shumë të analizohet zoti i mëshirë. Një pyetje tjetër thotë a mund të bëhet dhikri pa abdes dhe a bën disa duame i thon duke i lexuar ato <coughs> pra duke mos i thën përmendësh. Po ashtu nëse na në nzan lindja e diellit duke thën dhikrin a duhet fillimisht të ndalemi e pastaj të vazhdojmë. Po në lidhje me Abdesin abdes, po? apo veprimet e SLA duhet në formë obligative njeriu të bëjë me abdes, me abdes themi se nuk janë shumë vepra, ajo çfarë çfarë është kusht njeriu që të bëjë, duke qenë abdes është do të thot falja namazit. Domthonë në, në formë obligative duhet kat njeriu abdes për të falur namazin. Pastaj kusht me me pas abdes për të kryer ndonjë rit është edhe sipas mendimit të, të shumicës ose ulave është edhe tavafi rreth çabes dhe disa rregullave kanë thënë edhe prekja e mushafit do thotë librit të Kuranit kurse veprime të tjera e, duke filluar leximin e Kuranit përmendsh, pastaj leximin e lutjeve, pastaj kryerja e veprimeve të ndryshme, qoftë do thotë sadaka, qoftë do thotë veprimet e lutja e kështu me radh, nuk është kusht që njeriu të jetë me abdes. Tregohet se vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste ka lexuar Kur'an do të thotë përmenësh duke duke mos qenë me abdes të rego disa rases shumë të, të drejt për drejta pasaj edhe këndimi lutje po sa që lutje të mëngjirësit apo të mërëmjes nuk është kush që ato të ledzojnë me abdes do të thotë nuk është kush në asë një formë por nëse i ledzojnë me abdes atër është më mirë, diqka më e preferuar por absolutisht do të thotë nuk është kush çë ato të zonë ato. Po kur za lindja djelet, a të jo, të duhet, e diellit ato do ta ndërpresë ato tash. Jo, nuk duhet, nuk duhet. Do thotë nëse njeriu për shembull e ka fal namazën e Sabat dhe është duke bër lutje deri në ngjat kohës kur është duke lindur dielli, nuk është kusht që ajo të ndërpritet, në të pritet deri sa dielli të, të ngrihet, do thotë sa një shigjet pastaj të vazhdoi, por ai vazdon do thotë me lutje për arsyse se ka qen traditë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam mas namazit Sabat që të qëndroj në xhami të lexoj Kur'an dhe lutje të ndrushme deri në në lindjen e diellit, pastaj të fal do të thotë 2 rekate namaz, dhe në asnjë formë nuk uh, tregonet, nuk vërtetohet se ka heshtur gjatë kohës së lindjes së diellit, uh, duke mos bërë asnjë dua apo asnjë lutje uh, me me qëllimin që të presë të thotë uh, lindjen e diellit. Zoti i jetë më i mirë. Se si duhet të veprojmë në rastet kur të tjerët privilegjohen në punë më shumë se ata që nuk e meritojnë. Shiku si Sarron problemin e tij dhe thotë se nuk mund të avancohet as pak vetëm se të tjerët kanë të njohurshëm dhe avancojnë në pozita më të larta edhe pse nuk kanë as pak aftësi. Fatkesish thotë kjo ky sqhetsim i këtij shikuesi është një sqhetsim, s'po pë them parditor i njerëzve, por është një sqhetsim që në në kohën në të cilën jetojmë ai ëh do të thot padresia është evidente në çdo në çdo gjë, por kjo jo vetëm tani çdo herë ka qenë. ëh dhe vërtet do thot kjo bot që të arrihet në këtë botë një drejtësi absolute është diçka që është e pamundur ajo drejësia absolute do të arrije dhe vetëm në ditë e në gjykimit, kur njerëzit do të dalin para Allah të madrëshume, edhe kur njerëzit në asë një formë, asë nuk do të bëhet zulum atyre pa drejësi, po një të një të një kohë nuk do të bëhet edhe, edhe një, privilegje pa, pa merit, edhe pa, pa vepër dhe pa mund e sakrivitës, e cila fatkesisht nuk ndodhë dhe të të në këtë botë, për arsujet se ka shumë njerëzë që ndoshta shumë kanë bërë shumë paderejtësi, shumë të këqia dhe shumë zulume e kështu me radhë, me gjithat kanë jetu në këtë jetë, në një jetë shumë të, po themë kushtimisht, dhe thotë, të privilegjum e kështu me radhë, dhe kanë shku nga kjo jetë pa dhëndë, dhe thotë, logari për ato vefrimen të cilat i kanë bërë. Po dhe kunder të, dhe thotë, ka pas njerëzë, dhe thotë, jenë balovat që me shumë vështë tërsi dhe ndoshta kanë shkun nga kjo jetë duke mos e, arrit të marrin do thot hakun e tyre dhe atët që ka qenë e drejt e tyre. Pra ndaj edhe existon do thot bota e gjykimit, do thot dita e gjykimit kur njerëzit vërtet do të arikëthen të drejtëse u u është janë privu nga ajo dhe do të dalë në shës, do thotë, edhe do të japin llogari për ato padrejsi të cilat i kanë bërë. Prandaj jeta është kështu, njeriu jo që duhet pajtohet me këtë dhe thotë në rregull, por nuk duhet do thotë që të kaplohet do thotë me sqetësim apo me depresion, duke thënë se që njerëzit po mbëjnë padrejsi e kështu me radhë, jeta duhet kuptohet në këtë formë ai nuk duhet asesi të dorëzohet, duhet t'i jap maksimumin e tij, mundin e tij, aktivitetin e tij, kurse suksesi ka mundsi në disa aspekte most mosti duket atij, por e, ta ket parasysh se e, edhe pra at mund të se e ka bër, edhe nuk e ka fitu, do të thotë drejtën, të themi ndoshta është në një në një punkt dhe ka dhënë maksimumin e tij në atë punë, por e, kur ka ar situata që të shpërblet njerëzit dhe ndoshta do të merr ndonjë pozitë pak më të qartë të favorizojë dikush me me ngjofsi dhe kytjet mrapa mos të mërziten për këtë punë, pra arsyese ai taket paraqysë se suksesi final për njeriu është ajo çfarë me të cilën do të thotë shkon nga kjo botë e asyse pse dikush më këtjet privilegjohet edhe dikush ndoshta nuk e arrin do thot, atë të thotë atë drejtësi ndoshta e meritonte. Prandaj them edhe një herë, ë nuk duhet, nuk do të duhet ju mërzitë kjo, ju vazhdani do të thotë me aktivitetin juaj mos mbanin do thot inat mrzij grindje e kështu me radh mundon do thot ta pastroni zemrën tuaj për arsye se ka qenë kështu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ka qenë falës edhe pse ndoshta i janë bërë shumë zullume, padrejtsi, akuza, e kanë akuzuar do thot se është i çmendur, se është magjistar, e kanë përzërt do thot nga nga shtëpia e tij, nga vendlinja e kështu mëral, me radh, megjithatë kur është kthy do thot edhe ka arrit pushtetin, nuk ka qenë hakmarrës. Dhe të gjithë i ka falur Por al suesë kështu duhet me qenë mbësimtari dhe me kalimin e kohës nuk ka dyshim se e vërtetat do të del në shësh. Zoti ieti më smirë. Pyetja radhës thotë a është e juar se në famër e fejuar të shkoj të burri i saj me bujt? Ende pa martuar. Po, neve duhet ta kemi parasysh se fejesa është një akt i cili akt që i paraprin do thotë martesës. Dhe në asnjë formë fejesa nuk nënkupton në martesë dhe përderisa nuk është martesë, po është një lloj premtimi për një martesë e cila do të ndodhë në të ardhmen, atëherë nuk mund të themi se është e lejuar të ketë raporte, do thot sikurse burri me gruan gjatë fazës së së fejeses që të takohen të zbavitën, të flasin, të dalin, të shëtisin, të vizitojnë njëri-tjetrin e kështu me radhë, nëse është një vizitë formalitete që shkoi do thotë ti shikoj anëtar të familje apo të vizitoj anëtarët e, e familjes me atë qëllim të rri aty do thot një kohë të të kthehet po e asesi do thot vetëmot me burrin apo edhe të kaloj natën me të për arsye se ende nuk nuk është e qartë se ajo fejes do të realizo do thot me me martesë dhe të kalon do thot në disa veprime të cilat lejohet i bëjnë vetëm kur e, burri e, edhe gruaja e bëjnë do thot aktin e kurorës prandaj u them që në kët duhet të kemi kujdes dhe mos mos të jemi atate se është përfilin, dhe thot, edhe traditat, edhe, edhe atët që është e paraparë në mësimët islamin. Zote, edhe më smirë. Dhe në pyetje tjetër, thot, si të alargojmë smirën apo zilin ndaj të tjereve? A ka ndër një dua për të alarguar atë? Dhe, hasedi ë, është ajo smira, dhe thot, ajo e, zilia që njëri u mundet me pasë ndaj të tjereve në përgjësi. Dhe kjo ndodhë në rëthanat të ndryshme, në dhe cila, cila është ajo metoda me e drejt që njëri ju dhe thotë most kaplohë dhe thotë nga nga zilia prej të tjerve është që most jetë shumë publikus apo demonstru si atyre privilegjeve apo atyre të mirave që mund t'i ketë qoftë dhe thotë zotësia në në, në mësim, në dituri, qoftë dhe thotë në pasuri, qoftë dhe thotë në disa të mirat të kësaj botet e ndryshme, most jetë shumë paracis ndaj të tjerëve, Mundo, të mundohë dhe të tjetë të të dëshmoj vetën modest, mos të lafdrohët te për ndaj të tjerëve, për arsiju se kjo kryon që njerëzit tjerë kur të ashohin atë, që të kenë dëshirë që edhe ta tjenë ashtu, apo të shpresojnë që nga ju të largohet ajo mirë të sënë juve e këni posedu, dhe këtu kryohet ajo, ajo, ajo, ajo problemin dhe të të të majmadhe. Pra ndaj duhet të dëshmoni modest, edhe nëse fshihni ndo, nga njëherë ndonjë të mirë që e keni është ndoshta më mirë se sa ta publikoni atë dhe të ti shpeshtoni ata njerëz që kanë do të thotë syrin e keç edhe nuk Ka kanë dëshirë të tjera. Kan kur vet kezi li? Ë kur ti kezi li atëra duhet të në çasjet e tjera do thotë reflektim i kësaj që të mbështeteni në atë se vërtet suksesi dhe mos suksesi nuk është në duar të njerëzve, po është në dorë të Allahut të Madhëshëm dhe të i drejtoni atij dhe të mbështetni atij në në sukses. Pastaj gjithashtu duhet ta keni parasysh se ngritja e njerëzve dhe nënshtrimi apo poshtrimi i njerëzve prap nuk është në duar të njerëzve. Do të thotë njerëzit tentojnë të tjerët të ti ulin dhe të tjerë, ti ngriti mirë, po kjo është do thotë në dorë të Allaho dhe madrëshëm, ku Zotë i plotfuqishëm i thotë ju izzu me njësha, o ju dhillu me njësha, dhe thotë e ngrit atë që dëshiran, dhe e nënqman atë që Zotë i madrëshëm dëshiran. E, pasaj edhe një privilegje që mund të këtë një riu, du të kemi parasur që si mund të jetë edhe shkak i sprovës për atë njëri. E, me një fjalë një riu mund të kë që neve në shishin par të ashojmë që ai është i privilegjumë, po në fakt ajo është në sprovë. Allahu Gjellawalla i ka dhanë ati pasuri për me sprovu se si po e menajën atë pasuri. Dhe nesër në ditën e gjykimit, i ti lindoshta do të shpresoj që të jetë prej atë, që të ishte prej aty njerëzve që ndoshta nuk kanë pas fare pasuri, përshkak do thot që ajo pasurit betë se be për të që të fundosët në zjarën e gjëhnevin. Pra ndaj syri me cilën duhet të shikoj pesimtarin nuk duhet tjetë sy materialist, vetëm të shikoj ajo që farë është në sytet në, në posedim të tjere, po të shikoj edhe aspektin dhe thot e asaj se val ajo e mirë dhe ajo sprov edhe ajo privilegje që mund të aket njeriu, val a është duke shqizu për të mirë apo është do thot duke e keq për dorë që nesër dhe thot që ajo e mirë të hak mirët për të keq. Pra rësuj se neve kemi shambu i konkret ku, Pega mene sa o sëve më thotë që në ditë e në gjykimit njerëzit edhe njerëzit që e kanë mësu kuranin nesër ai kuran dhe tjetë argument kunder tyre. E lemu pasuria, fmija, pozita, e kështu më radhë, pra ndaj kjo duhet vazhdimish me qenë dhe thotë motoje besimtarit që në vlerësimin e gjerave mos shikoj vetëm aspektin materialist, pastaj themin gjithashtu e uh, për gjërave që do duhej besimtarit i besimtari praktikonte në përditshmërinë e tij për t'u larguar nga hasedi është edhe leximi i lutjeve të ndryshme, mbështetja në Allahun e Madhërisëm, uh, vazhdimisht dëkrin ndaj Allahut, përmendja e Allahut e Madhërisëm në, në heshtje një vetmi e çështoj me radhë, edhe këto janë veprimet që vërtet e bëjnë që besimtari vazhdimisht të jetë në mbrojtjen e Allahut e Madhërisëm, qoftë do thot nga të këqija të cilat mund kaploj kaplohat nga njerëzit e këqij apo edhe nga nga ata njerëz që ja kanë zili aty Zoti e di më së miri. Është kjo një herë tjetër është edhe pyetja e fundit për sonte, ne ju falenderojm shumë që sonte jetët kohë të jeni me ne për të përgjigjur pyetjeve të shikuesve. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikuar të nderuar, kjo është e tëra asoj kemi përgatitur për sonte, ju vazhdani të dërgoni pyetjet tuaja për ne në mesazhe apo adresën sonë elektronike pyetje@csiviskosopi.com. Deri në avantë arshme, assalamu alaikum.